La El centre cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, arriba als seus 30 anys de vida i ho celebrarà demà dissabte a la una del migdia. El centre cívic es va inaugurar l'any 1982, en els primers anys d'establiment de, de la democràcia i amb un moviment veïnal important del darrere. 30 anys després, el centre ha esdevingut un espai de referència per a la ciutadania del barri. Es tracta d'un equipament proper i veïnal que propicia un ambient on la confiança mutua entre el centre i els ciutadans i ciutadanes és capdalt per aconseguir diàleg, acord i cooperació. Són moltes les persones que estimen, valoren i aprecien com a seu aquest espai, algunes implicades des dels seus inicis, d'altres l'han anat coneixent al llarg de la seva trajectòria, trajectòria que li ha permès erigir-se com un agent indispensable de dinamització social i cultural, tot adquirint una gran centralitat a la Sagrera. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble que us parla i acompanya a Susana Ávila,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 Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant de la Comissió de Festes de la Sagrera, que us convida a gaudir de la Festa Major del Barri. Així és, hi ha programades més de 100 activitats, entre exposicions, xerrades, tallers, conferències, balls, concerts, gegants, castellers i la cursa. Començarà aquest diumenge amb el Liptat de Dracs i Diables de la Sagrera per celebrar el seu 30 aniversari i també amb la segona diada castellera. El proper dia 15 és el del Pregó amb l'arqueòleg Eudal Carbonell. El dia 17 el Ball amb Umareda i Hotel Cochambre. El dia 18 el Sarquevila de Gegants. El proper dia 24 el Correfoc i el Ball de Festa Major amb D'altra Banda i Orquestra Hitbeat. I el proper diumenge dia 25 com a fi de festa les Avaneres amb Porvó i l'espectacle pirotècnic. Finalment, el proper diumenge, dia 2 de desembre, serà la 35a edició de la Cursa de la Sagrera, que és la cursa popular més antiga de Barcelona. Doncs us parlàvem del Libdat de la Sagrera. Així és, aquest diumenge, a les dues quarts de del matí, arriba una nova proposta per unir els veïns i les veïnes de la Sagrera. Arriba el Libdat, Vina a la plaça dels Jardins d'Els i participa. Un acte organitzat per pels dracs i diables de la Sagrera, que funcionen des de l'any 1982. Es que aquest any també, igual que el Centre Cívic, fan 30 anys. I ara parlem del Mira 2012, que és el Festival de Música i Recerca Audiovisual a la Fabricóa. La fàbrica de creació Fabricóa al carrer de Sant Àdria us oferirà demà dissabte un festival independent de música i els visuals amb el nom de Mira mirar centre la seva activitat en la confecció d'una programació artística pensada al detall, en la generació d'una ambientació evolucion de característica de cada edició i en centra un enfocament aè primer que prima la qualitat per sobre de la qual quantitat. Procuren una experiència innovadora i única per l'espectador. Parlem també de la cinquena trobada de clàssics de Sant Andreu. Demà, l'eix comercial de Sant Andreu celebra la seva cinquena trobada de clàssics de Sant Andreu, organitzada pel clàssic vintage Car Club i l'eix de Sant Andreu, amb la col·laboració del districte de Sant Andreu. Doncs ara ja és un clàssic esperat amb veritable il·lusió per grans i menuts. I també volem parlar-vos avui d'aquesta sisena edició d'Obert al Món a l'Eix Maragall. L'Eix Maragall us ofereix aquest cap de setmana la degustació gastronòmica de vins i cava a la sisena edició, Obert al Món. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir-vos que la Sagrera celebrarà del 15 al 25 de novembre les festes anuals amb més de 100 actes. Hi ha programades doncs, exposicions, xerrades, tallers, conferències, balls, concerts gegants... Castellers, i fins i tot una, cursa, una de cursa, la cursa popular més antiga de Barcelona que arriba a la seva 35a edició. Per parlar-nos d'aquest tema doncs, tenim a l'altra banda un dels membres de d'aquesta comissió de festes de la Sagrera que segurament doncs, està a hores d'ara molt enfainat en tots els actes que s'han d'organitzar i parlem amb ell, amb l'Agustí Camps, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, de-li com deia, no? esteu mm. molt, molt, molt... amb molta feina aquests dies. Oh, sí, ara la veritat, ja estem ja a l'última fase de, de les festes, o sigui, tot a punt, uh -huh. i bueno, esperar doncs, que tot funcioni, que ho hem pensat i que ho hem programat, i, i, bueno, doncs, que, i que la gent i els veïns ens doncs, disfrutin d'aquestes festes. Uh -huh. Demà tenim ja un petit preàmbul amb la mostra d'entitats, i que si hi ha algun moment que el punt d'inici, que ja ha de fa 4 anys, doncs, la comissió de festes, comença, doncs, a fer ja l'emputa pel barri, uh -huh. i, bueno, i d'aquí, doncs, fins a, com hem dit ara per un moment, doncs, fins al dia 2 de desembre, que farem la cursa de l'opulant. Uh -huh. eh, de festa. Però, a més, hem de dir una cosa important, que és que aquest diumenge es farà el LipDap a càrrec del Dracs i Diables de la Sagrera, que, igual que el Centre Cívic, també fan 30 anys. Sí, aquest any estem d'any de, de celebracions, i inclús uh -huh. de d'entitats de, de, de, doncs, importants d'anar al barri, dir, per un cantó, doncs, el al centre cívic, que sí que ja n'heu parat altres vegades aquí a la ràdio, uh -huh. I, i també doncs, a Drac Diables de la Sagrera, que també celebra el 30è aniversari, i aquesta ja ha pogut doncs, muntar doncs, una, una festa especial, uh -huh. també que ha estat un diumenge abans de la festa major, sobretot doncs, també tenir més, més tranquil·litat a la de muntar entre tots, i muntar la primera l'itapa a la Sagrera, uh -huh. i que més a més ja la volen acabar, per això ja com a última hora, amb un flash mode a la, a la plaça Massades, just uh -huh. abans de la segona dia de Castellera. O sigui que el diumenge també se'ns presenta un diumenge ja bastant ples d'activitats i novetats. Un lip d'up que, evidentment, necessita molta participació dels veïns, això sí. Sí, sí, la, de fet, des de la colla estan treballant pipàtejament des de primers anys. Uh -huh. Com a acabar la festa major passada ja els anys posava, començava a posar en marge i per part de les entitats s'han tingut o molta col·laboració i per part dels veïns esperem que també això es referirà més el dia del de, diumenge que és quan està convocada tots els veïns entre doncs, la plaça d'ells a partir de dos quarts de deu però de moment la, la perspectiva que s'està tenint per part de les entitats és que l'aparició serà alta amb la qual eh, esperem que també això també animarà a tots uh -huh. els veïns. Avui hem sortit al carrer i el primer que hem vist és que estan començant a caure quatre gotes esperem que demà no ens aixafin a tot el que tenim organitzat, no? Bé, bueno, dintre de la nostra planificació ja estava previst que avui sí que fessin quatre gotes, i vam arribar a aquest acord, uh -huh. i ja tenim garantit que ni demà ni diumenge, ni això ens hem garantit que les gotes eren per avui. Ma, almenys, Però, doncs, almenys, el fins que el... almenys fins al dia 25 que no plogui. Que... Això mateix, això mateix uh -huh. ja és que ja hem arribat i de moment no ho han complert. Avui hem fet quatre gotes i, i demanem uh -huh. que segueixi igual. El que hem Però, de... És el sí. dia que tenim de fer la festes de novembre i en bueno, principi ja ho tenim assumit que hem d'acord d'aquest uh -huh. però bé, bueno, de, de moment està acompanyant sempre bastant bé el temps. El que hem de dir és que tot i que demà eh, es realitzaran els primers actes de, de Festa Major, oficialment fins al dia 15 de novembre no es dona el tret de sortida. No? Oficialment, això tot com dius, la, la Festa Major comença amb el pregó, que és el, dia, el dijous 15, uh -huh. eh, farem el farem al centre cívic, però bueno, bé, com que acaba hi ha més actes i també la mirada de concentrar amb, amb dies de festa, fa que, que bueno, estem parlant d'uns actes de festa major que durant, els dir que durant quatre setmanes, però avui som quatre o quarts de setmanes, diguéssim, mm, no? És a dir, potser, mm. doncs, demà comença la mostra i llavors també el diumenge amb el que ja hem dit. Mm -hmm. Hem de dir també que l'arqueòleg del Carbonell serà l'encarregat de donar aquest any el tret de sortida de la festa major. Aquest any hem passat amb ell, bueno, doncs és una persona, doncs, bastant eh, important en el tema de l'arqueologia, no ho per ni molt, amb tot el tema també de també de, dels de, de troballes degut de a les obres de, de l'AVE, però bueno, ens semblava que, que era un punt d'intersecció, diguéssim, no? d'uniosa mm -hmm. que podia ser important doncs, a la, la seva presència i bueno, ens, ens ha dit que sí, ens ha confirmat, doncs esperem que sigui una bona diada. Per què Perquè l'Eudal Carbonell quina relació té amb, amb la Sagrera? Ara n'en té menys, però durant un temps, jo sé uns tres anys, em penso que va ser cap al 2019, 2000 fa sí, uns cinc anys ja ben bé estar fent uns, uns temes de relació amb arqueologia amb Benauf, i, i bueno, a partir d'allà ha doncs, no hagut una mica d'estat de connexió i una, i una relació amb ell uh -huh. i amb els seus col·laboradors també més, més propers Aleshores, a través d'ells és com bueno, doncs, hem pogut mantenir l'enllaç i, i aprofitar que pogués venir a la Sagrera Molt bé, també hem de la Comissió de Festes de la Sagrera treballa molt a prop del que són totes, totes aquestes entitats que hi ha al barri, no? És que, evidentment, la festa major surt amb la quantitat d'actes que són doncs, gràcies a, a, la, a la col·laboració o a la participació i, i a la feina de les entitats. Uh -huh. Nosaltres, a part d'una sèrie d'actes concrets que sí que assumim plenament la seva organització. Uh -huh. la resta són les entitats doncs, que es volquen anar al barri i es volquen a la seva entitat per perquè tirin endavant uh -huh. i sort d'ells. Per això, que no, no, no, ja ho us comentat, aquest any estem parlant de quasi activitats diferents uh -huh. en aquests eh, 15 dies de festa. Uh -huh. A més, també hem de destacar que el dia 18 hi ha la cercavila de, de gegants. Un altre acte també a destacar no? d'aquesta festa. Sí, serien la cercavila de gegants i sobretot tradicionals. Dir, el cercavila de gegants doncs, seria una de les activitats com amb la cursa de les més antigues, que, que que es fa des de que fa Festa Major, no?, uh -huh. vull dir, és una cosa tradicional, vull dir, entre els valls, el, el, la cursa i el Cercavila de gegants, doncs, uh -huh. doncs, eh, és això, vull dir, nataré això ja al barri de Tancre d'any. -an. I ara, des de fa, o sigui, són uns deu anys, doncs, hi ha una, primer una plantada de gegants, amb una trobada de tota la gent participant, que també això, doncs, eh, seguint abans del Cercavila, també porta molta gent, doncs, a poder tenir, a veure els gegants de prop. Uh -huh i el que no podria pas faltar en una festa major com la de la Sagrera és el, aquesta festa que organitzaran el diumenge 25 els de Portbó. Mm? Ah, aquest Portbó ja és un clàssic, no? ja, sí. ja, d'un any per l'altre ja estan llogats uh -huh. i, i ja tenen la data. És un acte que participa molta gent, vull dir, uh -huh. a, la, a la plaça Massades, el dia de les Avaneres, potser doncs, són 500 o 600 persones, vull dir que que ja estem orgullosos d'aquest acte, el grup també està content de venir a la Sagrera i, i bueno, en principi, doncs, és com una cosa tradicional, just abans dels focs, doncs, a la participació de, de Pal Bó. Uh -huh. Però també hem de dir que el plat fort d'aquesta edició de la Festa Major serà, sens dubte, la 35a Cursa Popular de la Sagrera. Aquesta no ens la podem perdre cap, no? Jo faria una quita, doncs, de, bueno, de, tot i que bueno, les esticions ja estan anant a bon ritme uh -huh. i que podem millorar inclús, a tres anys, la gent que vulgui doncs, que participi a la Cursa de la Ceguera, és una cursa que vol ser siguent popular, tot i que uh -huh. bueno, doncs, uh, per poder mantenir una, un nivell i una qualitat que busca al corredor de cada cronometratge, bueno, doncs, aquesta és la part doncs, que, que s'ha de fer més tècnica i més professional, però uh -huh. són amb la participació doncs, de, de, de, de pares sobretot de l'Escola del Segre, de l'Espai i l'espai la Sagrera, Bueno, uh -huh. És també gent voluntària de la barri que bueno, aquell dia mobilitzem unes 100 de persones uh -huh. que sense ells no es podria fer i, i, una, i també podria aconseguir doncs, aquests 35 anys de fer aquesta cursa i que aquest any volem arribar doncs, als 1.300 participants, que serien uh -huh. 1.000 amb la cursa de 10 quilòmetres i 300 amb les curses de promoció, uh -huh. penso que hem d'estar contents. Molt bé, doncs esperem que tot això tot plegat uh, vagi d'allò més bé i que la Sagrera doncs, pugui estar orgullosa de, de la Festa Major, que jo crec que ja ho està. No? <ríe> eh, jo crec que si ja ho està, els organitzadors també ho estem, <ríe> sí, i, sí. i esperem que tot vagi bé, i que els balls funcionin. També aquest any doncs, bueno, hem apostat també fort per un primer nit de ball doncs, que ve el grup Hotel Cochambre, uh -huh. que jo ja porti gent, tenim de mirar la nit jove, que cada dia de bany poder portar més gent que organitzeu doncs vosaltres mateixos de la lluvia de uh -huh. i que, que, bon, que això serà l'altre divendres, vull posar actes que sí. es van fent tradicionals i que, que, bueno, que intentem que toquin totes les, totes les vessants de, de gustos i d'edats de, del barri. Les, re, les retallades a vosaltres no, no us han afectat, no, en aquest sentit? O una bueno, a, a una, a les retallades afecten han afectat, el eh, uh -huh. que passa és que bueno, intentes... Doncs, eh, es talla ja per un altre cantó i hem volgut doncs, les, les ingressos importants que poden ser doncs, els que venen doncs, de l'Ajuntament amb la seva subvenció aquesta sí que s'ha pogut mantindre. Uh -huh. És que això ens doncs, ha permès doncs, a, a poder mantenir una qualitat més alta dels actes i els, i els altres doncs, ens hem trobat més tallades doncs, bueno, o més que redallar, podríem parlar de disminució d'ingressos, però s'hem si compensat doncs, amb massa coses i, bueno, uh -huh. i més, altres recursos, no? Cosa... Ho acabo posant doncs, més mà d'obra de, del voluntariat, mm. que, que bueno, aquesta doncs, és la impagable, és la, la que és barata, però clar, està confiant en la gent i això és molt important. Molt bé. Doncs Agustí Camp, secretari de la Comissió de Festes de la, la Sagrera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i esperem doncs, que tingui molt d'èxit a partir de demà tota aquesta colla d'actes que teniu organitzats. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i, bueno, doncs, com heu dit, esperem que disfrutem tots de la festa Exacte. major. Exacte. Molt bé. Doncs bona festa major, llavors. Gràcies, eh? <laughs> Vinga, mm. ens veiem. Molt bé, doncs nosaltres continuem ara mateix, farem una pausa, tornem en res en segons perquè intentarem localitzar el, un, una, una entitat que organitza un espectacle al recinte de la Fabra i Coats. Això serà d'aquí uns minuts. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat... Necessito trobar tots els misteris que t'han fet gran. Mirar-te sense parlar, atén aquesta explosió d'escel·labilitat. Tots la meva llum, tu em quan estic concentrat. Social. Fas que no vols la pena, que ets alienant, que ets superaddictiva D'altres que ets un i la més eficaç, rigoritzant processos a cada malalt Tu a tots ells els fans volar mm -hmm. Vull saber-ho tot de tu, sé per de la teva vida avui Memoritzar els teus records i investigar el que vols viure que passa a la Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia, tot un poble. Doncs aquí, al Tot un Poble, nosaltres ara continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que demà dissabte és un dia important perquè la fàbrica de creació Fabra i al carrer de Sant Adrià, doncs us oferirà un festival independent de música i arts, i arts visuals. El seu nom és Mira. I per parlar-ne tenim doncs a l'altra banda del fil telefònic a Carles Guajardo, que és l'encarregat del booking d'aquest Mira. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per, per demà? Doncs a veure, eh, expliquem una mica breument en què consisteix el festival, per a la gent que encara no ens conegui. És un festival uh -huh. on interaccionen, per dir-ho manera, les arts visuals i les noves músiques, ja no només electròniques, sinó les noves tendències musicals, així en general. Uh -huh. I demà, a partir dels quarts de quatre i fins a les dues de la matinada, Uh -huh. tindrem un seguit d'actuacions nacionals, sobretot, i també internacionals, uh -huh. amb eh, artistes visuals eh, que faran doncs, uns sets eh, específics i molt, molt ben entrenats i porten mesos de fet treballant en, en conjunt uh -huh. tant els músics com els videojockeys i artistes visuals per preparar espectacles que només es podran veure a l'escenari del Mira. Uh -huh. Aquest any a més, eh, aportem un valor afegit. L'any passat teníem un escenari, uh -huh. eh, aquest any en tenim dos. Ah, Obliguem bé. també el volum d'artistes. Tenim 17 músics i, 30, i perdó, 20, 22 artistes visuals. Uh -huh. Més una sala d'instal·lacions a la que podrem veure eh, doncs, exemples d'aquestes noves tendències que eh, artístiques uh -huh. vinculades al món visual. Tindrem uh -huh. un espectacle de mapping mòbil desenvolupat per un dels artistes que han rebut, uh, han estat guardonats amb, amb les residències a la Fabre Coats, uh -huh. han estat comissionades pel propi festival, uh -huh. i en paral·lel també tindrem un altre uh, espectacle molt curiós de veure, uh -huh. una, una làmpere que es diu The Particle, Sí. que fa com, com a principal característica que reacciona segons uh -huh. l'actitud que tingui el públic mentre la contempla no? és a dir, ah, si el públic està molt animat i crida molt i, doncs, la lámpara reacciona amb molta velocitat uh -huh. i fa formes així, aleatòries etcètera, etcètera, i si en canvi la gent està doncs, poc participativa calmada, doncs fa una cosa així un moviment més harmònic uh -huh. i més com pausat i, en és... són, són diferents vessants vinculats uh -huh. a les arts Visuals uh -huh. i musicals que realment creiem que són, són dignats de, de veure. Uh -huh. Perquè el, el que sí que tenim la constància és que adeu, el que heu fet és primar la qualitat per sobre de la quantitat, això sí. Sí, per suposat. Eh, la idea era sobretot donar un impuls a grans artistes locals uh -huh. eh, que creiem que tenen un potencial increïble i que malauradament no estan tenint el ressò que, que creiem que haurien de tenir. Uh -huh. I a nivell internacional també hem intentat aportar coses que no siguin molt conegudes per la majoria de la gent. Sí que és cert que tenim caps de cartells que els, els, uh -huh. no sé, manera, els entesos en música electrònica reconeixeran i agrairan. Per exemple, uh -huh. estem parlant de gent com h que és de sobres conegut per més o menys tothom, uh -huh. o l'ONE, que hem aconseguit que vingui a Barcelona per primera vegada. Molt Després de tots els anys que, que portarà la tractòria, però també noms petits a nivell mediàtic, però no a nivell artístic, com poden ser el japonès Ametsub, del qual ens fa molta il·lusió haver pogut entrar amb ell, l'horandès eh, Julian Miers, uh -huh. uh, és que són tants els noms Clar. que... <laughs> els noms interessants d'aquest any que no, no em podria fer per exemple. Que tanta gent en un, en un recinte com és la Fàbrica de Creació Fabral i Coats, que sí. pràcticament s'acaba d'inaugurar, sí. mm, doncs és, és important, no? És una cosa a, a destacar que vosaltres doncs, organitzeu aquest festival de música. Sí, la veritat és que també eh, confiem en què revertirà en l'activitat de, la, de la zona i del barri, perquè és una instal·lació que cada per si és espectacular. Sí. És, és, és un emplaçament molt bonic i molt, uh -huh. molt interessant per fer aquest tipus d'activitats uh -huh. i la veritat que els escenaris que estem acabant de muntar, perquè tot just els escenaris que estem acabant de muntar, uh -huh. perquè tot estigui llibertat de setmana, uh, són, són imprevisents. Vull dir uh -huh. ens recomanem des d'aquí absolutament a tothom que ens estigui descomptant la mateixa que es passin per la febrera i 4 d'aquest cap de setmana Pare sincerament eh, presentarem un espectacle que no és que no és molt habitual de veure, a, a la ciutat de Barcelona. Perquè l'any passat ho en veu actuar? a Octò, eh? A a la Malta de Resinta. que què pa, passa que només amb un escenari, a l'escenari principal i aquest any quan ja van fins dos escenaris. Clar, que com que s'acaba d'inaugurar fa poc el que és el recinte de la fàbrica de creació Fabricoat, doncs, eh això és el que us facilita, doncs, de poder tenir aquests dos escenaris oberts al públic, no? Clar. Exacte. A veure, a, a la Fabra i Coats, fa anys, es va celebrar el que, el que es coneix com la Red Bull Music Academy, és una, una fàbrica, entre cometes, escola d'artistes eh, vinculades a la marca Red Bull, que es itinerant per tot el món, i quan va caure a Barcelona, doncs, van fer un, com, com una parada, Sí. Amb, amb, a febrer i coet. Aleshores, uh -huh. uh, meravellament, el, el recinte ha quedat doncs, amb, amb un parèntesis d'activitat uh -huh. fins fa un parell d'anys que uh, vam nosaltres uh, creure oportú uh -huh. donar-li una nova vida al, al recinte uh -huh. i vam suggerir la idea de fer, uh, presentar el nostre festival en aquest emplaçament tan meravellós i que, que creiem que s'hauria de potència. Uh -huh. Vam tenir una molt bona acollida a la primera edició uh -huh. i, i ara doncs, l'Ajuntament està apostant fort per donar-li vida al, a l'emplaçament uh -huh. i de resultat d'ell, ja no només a l'emplaçament sinó a tot el seu entorn, al barri de Sant Andreu, el seu comerç, etc. Perquè poder, podríem dir que el Mirà, és un, el seu propòsit seria oferir a artistes nacionals doncs això, la possibilitat d'exhibir la seva obra, no? Sí, uh, sí sí, sí. sí és. la intenció bàsica és sobretot potenciar el gran nivell artístic nacional que tenim sobretot local uh, perquè hi el gran grup d'artistes d'aquest any és un, és un seguit d'artistes de Barcelona Rodalies uh -huh. uh, que creiem que sincerament tenen molt, molt a dir i que no, no estan rebent l'atenció que, que mereixen i si un esdeveniment com el Mira pot servir perquè no només exposin la seva obra, sinó que interaccionin entre ells. Uh -huh. I ja no només a nivell visual, eh? com que uh -huh. estic abans, els nostres concerts es podrien entendre com a audiovisuals. L'artista sí. visual i el músic treballen conjuntament per fer un espectacle pel festival, d'acord? Uh -huh. Però uh -huh. ja no només des d'aquesta perspectiva, sinó que si uh -huh. poden relacionar-se entre ells i trenar comunicació i d'aquí en poden sorgir sinergies i, i nous projectes, uh -huh arrel del festival, doncs, missió complerta, vull dir, estaríem més que satisfets si això fos possible. Molt bé, doncs, Carles Guajardo, encarregat del booking del festival Mira, esperem que, igual que va ser l'any passat, doncs, aquest any es repeteixi l'èxit, o potser millor, no? Esperem Home, ten tenim molt bones expectatives, de moment la reacció està sent molt positiva per part de la gent, uh -huh. uh, des de totes les vessants, eh? des de la vessant uh, les xarxes socials, Uh -huh. de premsa, de, fins i tot de, de discos, perquè aquest any, com a valor afegit també al festival, aquest any presentem un, un disc recopilatori amb artistes del festival que uh -huh. presenten cançons exclusives, uh -huh. que estarà disponible, és un vinil, tot a posar-ho, que està disponible al dia del festival uh -huh. i del qual ja se'n poden fer reserves, i el nivell de reserves doncs està augmentant... Uh... Cada hora que passa estem veient que molt probablement s'esgotaran de seguida aquestes còpies de vinil. És a dir, que apunta que tindrem una, una bona segona edició. Molt bé, doncs Carles, moltíssimes gràcies per aportar-nos aquesta informació i això, el que dèiem, que esperem que demà doncs, tot això sigui una realitat i sigui un èxit. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs fins una altra. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Encara ens queden parlar amb la cinquena trobada de clàssics de Sant Andreu i ja amb l'Eix Maragall que ens informarà d'aquesta degustació gastronòmica que ens prepara per aquest cap de setmana. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara!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 Ses morenes que hi ha de vora a la mar. Camps d'engelos, illa nostra, d'estamarells i d'atzors. De des blau marí que t'envolta, de ses porxades desllocs. Quan veig ses barques de pesca, per tantes cales i porcs, enyora ses fous d'aigua fresca, i ses finestres amb porc.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem d'avançar-vos ja que demà l'Eix Comercial de Sant Andreu celebra la cinquena trobada de clàssics de Sant Andreu. Això vol dir que és una activitat doncs, que evidentment té una trajectòria i que cal avalar-la. Per, per, per parlar d'aquest tema doncs tenim amb nosaltres el, un dels responsables de l'Eix Comercial de Sant Andreu, com és en Prosper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja esteu ficats amb això de la cinquena trobada de Clàssics de Sant Andreu. Sí, sí, realment és una cosa que em sembla mentida, però la gent li agrada molt, no?, veure cotxes així antics i, i poder-li preguntar al propietari si té dificultats per trobar les peces i tota aquesta uh -huh. història, però és una cosa que realment, de veritat, és que el carrer s'omple de gent, els nanos, per exemple, queden llunyadíssims veient aquests cotxes, vull dir, uh -huh. cotxes dels anys 50, dels anys 60, hi ha hi des de 600 a minis a... última vegada hi havia un Aston Martin vull dir, cotxes realment de col·leccionista uh -huh. és a dir, que tenen l'oportunitat de poder gaudir de cotxes que són joies no? per sí, sí, no, no, realment, i, i amb l'amor que el tracten els seus propietaris no? perquè realment uh -huh. és, és, és un vici podríem dir car, eh? perquè per mantindre's allò amb estat de, de revista constantment és complicat, eh? Uh -huh. és complicat perquè trobar les peces és complicat, això ho sé perquè heu parlat uh -huh. amb ells i ells ho diuen, no? I clar, bueno, demà mateix no només serà poder-los veure, sinó que es podran veure en funcionament, perquè esten, estan aquí exposats a al que és el carrer Gran de Sant Andreu, entre Riera de Sant Andreu i Malats, uh -huh. però després fan un... fan una volta per tot, el que és el barri antic de Sant Andreu, pugen per Febre i Puig, baixen després per Malats, van per per el que és, Renal, és dir, que donen una volta i tots tot, tot funcionen, aquests cotxes. És a dir, que tot Sant Andreu assuma aquesta cinquena trobada de classes que podran veure passejar pels seus carrers. Sí, sí. Uh -huh. Home, és, ja et dic, és, és una cosa molt lúdica i molt divertida i com que no és una cosa que es pugui veure cada dia, doncs té el seu interès. Doncs arribar a una cinquena trobada com aquesta, doncs això vol dir que hi ha una, un suport, no? Sí, home, aviam... Eh, aquesta gent són molt entusiastes, eh, la gent que, que fa tot aquest tema de, de, de, dels cotxes i uh -huh. sé, sé, encara no, no sabem exactament què es farà, però que de, de cara a la Festa Major es vol fer també una exposició de microcotxes aquí a Can Fabra, és a dir, que són gent molt activa uh -huh. i que en bueno, aquest cas han trobat el, el nostre suport de l'eix comercial per poder doncs, no? fer-ho al uh -huh. carrer i esperem que bueno, amb el temps ens acompanyi i que sigui un dia doncs, realment maco. I, evidentment, el que no podrà faltar serà el clàssic 600. No, no, aquest hi és sempre. Aquest, <laughs> aquest, sempre. aquest, aquest hi és, eh? I sembla mentida eh? les, les inquietuds que desperta, no? El 600, un cotxe emblemàtic, no? És, és, és un històric. Mm. Un històric, eh? Vull dir... Eh? I, llavors, clar, si te'l mires bé, te'n dones conta perquè és un històric, eh? Vull dir, mm. Un cotxe petit, però que va donar un gran resultat, vull dir... És, és realment la història d'una època, no? Clar. mm -hmm doncs esperem que vagi molt bé aquesta cinquena trobada de clàssics de, de Sant Andreu i que continuïn fent més trobades, no? Sí, sí, sí, home, ja et dic, aquesta gent són proactius, eh? vull dir que ara, per exemple, hem també la trobada de i també ells hi van sí, sí. adherir, vull dir que són gent molt activa, molt activa. Uh -huh. I nosaltres, vull dir, també, també ens va bé dinamitzar amb el carrer, la gent li agrada, perquè tot el que sigui un novetat la gent li agrada, uh -huh. i, i a part fa barri, m'entens? Clar, dir, és molt important. sí, doncs sí. Molt bé doncs, però, Sper, moltíssimes gràcies per atendre la nostra no, trucada no. Gràcies a vosaltres, vosaltres. D'acord, -te. un doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i encara tenim moltes més coses a comentar-vos així que eh, no, no desconnecteu de Ràdio Trinitat Vella perquè evidentment si voleu saber què és el que passa aquest cap de setmana als nostres barris només teniu un camí que és escoltar el 91.6 de la IFM Fem una pausa i tornem My la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que l'Eix Maragall us ofereix aquest cap de setmana la tradicional, ja podem dir que és la tradicional degustació gastronòmica de vins i caves i no podem dir que és tradicional sense haver arribat a aquesta sisena edició que precisament doncs, es comença a realitzar demà a partir de les 12 del migdia. Doncs per parlar-ne doncs, tenim el Joan Romero, que pertany a l'Eix Maragai i que ens pot donar ens pot dir 15 cèntims de com s'ha organitzat tota aquest, tot aquesta edició. Doncs eh, Joan Romero, molt bon dia. Molt bon dia a vosaltres per haver-nos trucat uh -huh. i moltes gràcies per, per estar amb antena. Sí, doncs home, a la sisena edició d'Oberta al món... Eh, de, de l'Ismaragall, doncs evidentment és una fita que hem de celebrar entre tots no? Bé, és una fita molt important Hem començar mm, amb, una, amb, una, amb una força bona, però, però respectant de què passaria. han passat sis anys, uh -huh. any rere any anem ampliant el número de carpes, o sigui, uh -huh. vull dir, l'any passat eren 20 escats i aquests anys són 30, vull dir que realment doncs eh, eh, anem creixent any a any i uh -huh. això ens fa que realment doncs, no ens plantegem el, eliminar-ho, sinó ens al contrari, o sigui, potenciar-ho cada any més a fer efecte de que la cosa sigui una cosa ja instaurada dins del barri. I això és molt important, perquè crec que amb aquesta fira, més que fer conèixer els vins de, de Catalunya i d'arreu de, sí. de, de, del món, el que fem és dinamitzar el barri, que és l important i la nostra tasca. Uh -huh. Sí, perquè l'Eix Maragall, evidentment, doncs, té una trajectòria a l'hora d'elaborar de doncs, diferents activitats i arribar en aquesta sisena edició d'Oberta al món, doncs això ja consolida el que és una feina feta, no? Sí, realment és una feina de molts mesos, evidentment, perquè això no és, no és senzill. Aquí veiem la tasca amb un dia i mig, però vull dir, realment a darrere d'això hi ha molts mesos de treball, evidentment, però vull dir que fa 15 dies fèiem una passarel·la al carrer, vull dir que realment doncs, estem sempre eh, estem enllumenant el carrer per Nadal, vull dir que realment doncs, l'Eix Maragall sempre està lluitant pel barri i està lluitant per la dinamització d'aquest sector de comerç, que és el uh -huh. que ens interessa. Nosaltres formem part també de la Fundació Barcelona del Comerç a nivell de Barcelona dels 17 eixos més importants. Uh -huh. Per tant, eh, estem molt, molt a la l'aguai del tema... I estem molt lluitant pel comerç, que és el que ens interessa, no? Uh -huh. Per tant, estem molt contents de que aquesta sisena edició doncs, uh, afloreixi. Esperem que el temps ens acompanyi, que no passa com l'any passat, que ens va ploure i ens va diluviar pràcticament. Uh -huh. Però esperem que aquest any la cosa ens acompanyi i realment doncs, estem molt satisfets de, de les coses que anem fent. No? Vull dir, però no perquè eh, siguem xuministes, sinó perquè realment doncs el, el resultat i les, i, les, i les respostes de la gent són també molt importants. Pensem una cosa, que estem fent una fira de vins, però en la qual els vins no són d'aquí, perquè evidentment a l'Aleix Maragall no hi plantem vi, però vull dir, les botigues que participen, pràcticament el 90% són del barri. I això és molt important. Això creiem que és molt important cara a la dinamització del, del, del barri en si i cara a que la gent vagi que la gent vagi entenent que Maragall és un lloc important per comprar, és un lloc important per passejar, és un lloc important per gaudir, per gaudir uh -huh. i a la vegada disfrutar amb el comerç del barri. O sigui que és un esforç molt important el que realitza l'Eix Maragall per poder realitzar aquestes activitats. O? Evidentment, tenim una, una gestió professionalitzada, però eh, a darrere, a darrere la Junta doncs a, a apreta molt, la Junta eh, ofereix tot el que pot al seu abast per tal que aquests actes siguin un èxit i, i la gent del barri pugui gaudir pugui gaudir amb el l'Eix Baragall i pugui gaudir amb aquest entorn de barri de l'extrem de la ciutat, que realment doncs, bueno, creiem que any rere any, dia rere dia, va creixent i va fent que la gent no vagi a buscar coses fora del barri, sinó que ja les trobi aquí mateix. I és importantíssim. Doncs Joan, eh, explica'ns, què és el que teniu eh, preparat per aquests dies? Aquests dies tenim preparat eh, una fira de vins, caves i gastronomia, amb gent amb botigues del barri, amb, amb denominació d'origen panarès, amb denominació d'origen de, de, de, de priorat, amb denominació d'origen d'arreu de, de Catalunya i també amb vins i caves de fora de, de, de Catalunya. O sigui, uh -huh. hi ha vins xilens, i ha vins australians... Hi ha vins peruans, o sigui, dir, hi ha una, sèrie de, una una amalgama bastant interessant per poder gaudir d'aquests dies. I, a més a més, a la vegada, s'estan fent, els faran uns tallers que ja tenim el 100%, el 100 cobert de la gent que s'ha apuntat, que això és importantíssim, abans de començar, el 100% cobert, amb uns tallers de tast, uns tallers de, de provatura d'aliments a uns tallers per fer, per fer diferents coses, que ara jo en el cap no les tinc totes, però que realment fan que la gent tingui ganes de vindre, ganes de gaudir, no solament de beure vi i, i menjar el que hi hagi, sinó que a més a més de disfrutar d'aquests tallers que són realment una, una part important de la fira. Molt bé, doncs esperem que tingui fort èxit l'edició de, de demà i que entre tots doncs, puguem realitzar una, una bona activitat aquesta sisena edició de d'Oberts al món. Doncs pues moltes gràcies amb la vostra participació. Realment heu col·laborat moltíssim perquè aquesta festa doncs, tingui més èxit que l'any passat, que això és important. Gràcies a tots. D'acord, doncs moltes gràcies. Adéu-siau. Bon Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa però no marxeu perquè ja tenim preparat el nostre company, en Rubén Domènech aquí al nostre costat eh, per explicar-nos doncs, què és el que és de, ens depara esportivament parlant aquest cap de setmana fem una pausa i tornem Us Busca'm que em trobaràs Avui dins del meu gest capaç de per tot s'hi val deixa'm tranquil posa el meu port en sal sisplau fes-ho per mi. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal i com us dèiem, doncs, tenim amb nosaltres el Rubén Domènec, que qui nosaltres doncs, tenim un plaer de, de tenir-lo aquí amb nosaltres, que, perquè ens pugui expli explicar doncs, què és el que ens depara el barri, i el poble, esportivament parlant. Hola, bon dia. Uh, tenim, el diumenge passat vam jugar les, al Sant Andreu, va jugar a l'Espanyol, vam empatar pat, 0-0 amb un gol d'optors, ja que van, van anul·lar un gol al minut 75%. Però bé, bueno, a més a més es va lesionar Didac, una lesió de 15 dies, una baixa per esguins, a última hora també va ser baixa Morales, el porter, per una lesió també, i això justifica que aquest cap de no justifica, però això, el... les lesions van bé que aquest cap de setmana hi hagi descans no hi ha futbol entre setmana masculí que soprenguin amb calma que s'ho amb calma, amb això el Sant Andreu està 7 è eh? sis punts de l'ascens i a 7 del descens uh -huh. i quan tornem és d'aquí 15 dies que tornem contra el nàstic de Tarragona però això no vol dir que Ràdio Trinitat Vella no decida d'emetre esports aquest cap de setmana això mateix, perquè ens anem al waterpolo masculí aquest cap uh -huh. de setmana, on el club natació Sant Andreu juga contra el club natació Sabadell uh -huh. el natació Sabadell és cinquè amb set punts el Sabadell és segon amb nou qui, si guanyés el Sant Andreu pod ficar fins a segon fins a segon. I és un partit que de retransmiar la ràdio el dissabte a les dos i mitja. comença el partit ja, nosaltres ten, ja tenim hora. esttrem a les dos més o menys estarem aquí. Ja, uh -huh. retransmitint per tots usaltres. Uh -huh. Perquè també hem de dir que a uh, la setmana passada van tenir la possibilitat d'oferir uh, algunes connexions amb la xarxa no? amb aquesta emissora que mateix. el que pretén englobar totes les emissores locals de Catalunya a això mateix, ja hem pogut tenir contactes amb la xarxa en el qual mm -hmm. podíem fer el contacte aquest que ens demanaven en un resum del partit mm -hmm. tant a sigui a casa com a fora inclús amb el, el Waterpolo també s'està intentant ah. fer algo. alguna cosa a veure què. ja tenim alguna sorpresa per donar als nostres ullets a això mateix això en principi, el que sí que hi ha cap de setmana de futbol és el femení on, ens en, on va el camp de l'Estartit que està a 12 a la divisió el femení va empatar aquest cap de setmana va perdre contra l'Espanyol B perdó, però continua a quart, a dos punts de l'ascens uh -huh. I, i també el waterpolo femení per acabar seria va jugar contra el Terrassa uh -huh. aquest cap de setmana on la natació Sant Andreu va sisè i el Terrassa tercer partit el dissabte a les 5 i quart molt bé. Okay. doncs seguirem totes aquestes activitats esportives que es realitzaran a Sant Andreu a través d'aquesta mateixa emisora que em podrà donar doncs, detalls eh, si, si és en la retransmissió del, del mateix partit de Baterpolo demà a les 2.30 com el Paraules d'Esport a les 8 del vespre el diumenge molt bé D'acord, doncs estarem atents de què és el que passa amb els equips del, dels nostres barris. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Robert Domena i ara el que fem és anar ja directament ens queden pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui, per tant eh, si et sembla el que podríem fer és escoltar la nostra agenda i eh, doncs sabem quines activitats ja a part de totes les que us hem anat explicant, quines activitats hi ha més per aquest cap de setmana. Doncs comencem parlant del Sant Andreu Teatre, el SAT, més conegut com a SAT, que us ofereix l'illa desconeguda de la companyia Marquilinye. La companyia Marquilinye aterra el SAT al Sant Andreu Teatre per oferir-vos la representació de l'obra de teatre l'illa desconeguda. Doncs es tracta d'una adaptació de l'obra de José Saramago, un novel de literatura, que és una aventura preciosa que defensa el dret a somiar. Ella, el nostre protagonista, es i se'n va veure la reina per demanar-li un vaixell i marxar a direcció a l'illa desconeguda. Ell, basal de la reina, sorprès de la gusadia d'ella i de veure que la reina no li pot negar la petició, decideix seguir-la en la seva aventura. I què és l'illa desconeguda? Doncs un espectacle. Un espectacle impressionant que posa sobre l'escenari l'etern debat de la humanitat, la legitimitat perquè cadascú tingui l'opció de dur el timó de la seva vida. La durada de l'obra és de 55 minuts i la representació es farà demà dissabte i el proper diumenge a dos quarts de sis, la, el dissabte i el diumenge a les dues del migdia i a dos quarts de sis. Exacte, i hem de dir que és una... Aquesta obra, l'illa desconeguda de la companyia Marquelinje, és una obra per a partir, per nens a partir de 6 anys que es realitza en català i que el seu preu val 9 euros. I encara tenim més coses a comentar-vos. Vinga, va, som uh, Parlem del clip teatres perquè la nostra companyia Susana Avila hem, hem de tenir un compte que serà amb els de, aquests del Clip Teatres per parlar d'aquests 15 anys que realitzen i que fan amb una exposició al Centre Cívic de Sant Andreu. Exacte. El Clip Teatre celebra 15 anys d'història recopilats en 150 metres quadrats. Són fotografies, maquetes, escenogràfiques i el vestuari d'alguns dels 35 espectacles de Clip Teatres que ha representat fins ara. Tots aquests records es poden veure al Centre Cívic Sant Andreu fins al proper 20 de novembre. Unes 150 persones han col·laborat amb aquesta entitat de teatre amateur durant aquests anys. Per celebrar-ho, la companyia prepara un musical amb fragments de les obres de teatre que han estalat fins ara. I el dilluns podrem parlar amb el seu director. Exacte, en aquest mateix programa. Doncs la setmana passada us parlàvem dels patir escolars oberts al barri. No ens volem fer passats, però a veure, si teniu algun, la vostra mainada o el, els vostres fills doncs eh, volen passar-s'ho bé, doncs què millor que fer-ho als patis de, de les escoles? Eh, parlem d'un espai de lleure educatiu i compartit, activitats de dinamització educativa. Comencem parlant de l'escola Pompeu Fabra, al carrer d'Olesa número 19, cada demà mateix, dissabte 10 de novembre, de 12 del migdia a la una i mitja, us oferirà les arts al pati. L'Escola Baró de Vivè, al carrer Tucumà número 1, el, també demà dissabte a 10 de novembre, de 11 a dos quarts d'una hora s'oferirà esports del món i jocs cooperatius. Més coses, l'Escola El Segre també té el pati escolar obert al barri, és a dir, l'Escola El Segre, que es troba al carrer Costa Rica número 26, a la seva entrada per la plaça Hispano Suïssa, al cantonar d'en carrer Garcilaso, doncs diumenge, 11 de novembre, de 12 del migdia a la una i mitja, doncs, també us oferirà les arts al pati. En aquests, aquesta sessió de partits escolars obrets del barri col·labora l'Ampa i Escola Bernat de Poil, Ampa i Escola El Sagré, Ampa i Escola Pompeu Fabra, Ampa i Escola Ignasi Iglesias, l'Associació Esportiva Sant Andreu, Agrupació Esportiva Bon Pastor i el Plat Integral de Trinitat Vega. Les bon. activitats estan obertes a tothom i hem de dir que reben el suport de la Fundació Jaume Bufill, que són qui posen els monitors perquè aquestes activitats de patis escolars oberts al barri doncs, sigui una realitat. Més coses a comentar-vos? No, si avui no parem, eh? avui això és un impressionant. A la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra celebra 30 anys del FEBA. Així, és. la sala d'Exposicions del Centre Cultural Camp Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al proper 23 de novembre l'exposició 30 anys de foment i estudi de les Belles arts. Doncs... Eh, parlem de la sisena edició del Premi Disseny per al Reciclatge. Fins al proper dia 23 de novembre restarà oberta l'exposició als Premis 2011 del Disseny per al Reciclatge, sisena edició a l'espai La Nau, de l'Escola Llotja al seu de Sant Andreu, en horari de 10 a 8 del vespre. Amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori, de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. I doncs, aquella gent que ens estigui escoltant des del nostre barri, des de la Trinitat Vella, doncs, dir-vos que el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix aquests dies maleta, farcell i arpillera. El Centre Civil de la Trinitat Vella al carrer Furada de número 36 us ofereix fins al proper 30 de novembre, fins a final de mes, Històries de Migracions, l'exposició de treballs tèxtils. És organitzat pel Centre Cívic de la Trinitat Vella i per la Fundació Ateneu Sant Roc. I encara ens queda alguna cosa per comentar... Bé, en tot cas ho deixarem com un apunt. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us apropa aquests dies les aventures del Capitán Trueno, així que us podeu passar per la, pla per la primera planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i gaudir d'aquesta exposició. Nosaltres aquí ho deixem, ens retrobem la setmana que ve, el mateix dilluns, tal i com ens ha dit la Susana, amb els clips de teatre l'estiu teatre que arriben als seus 15 anys. Doncs nosaltres ho deixem, moltíssimes gràcies a Susanna Ávila i moltíssimes gràcies també al Víctor Ambrojo que ha a la part tècnica. Doncs això, que passeu un molt bon cap de setmana. Deu seu. Junts estem fent camí, un camí cap al futur.